Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltuasi, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyssa, Verkostovapauteen podcast-sivustolla. Ja missä tahansa nettipalvelussa netti ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa tykkää ja laita jakoon jotta saadaan tämä Verkosta Vapauteen podcastin aika- ja yrittäjä, haastattelut, myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos! Alkuun. Tarina liikenteestä. Eräs tärkeimmistä asioista kaupallisesti menestyvän ja onnistuneen internetliiketoiminnan takaa on kävijöiden hankkiminen oman bisneksen pariin. Eikä vain mitkä tahansa kävijät riitä, vaan heidän on mieluusti oltava tuotteestasi tai palvelustasi erittäin innostuneita ja kiinnostuneita henkilöitä. Tällöin todennäköisyys sille, että potentiaalinen asiakas tekee haluamasi toiminnon, kasvaa merkittävästi. Yksi loistava tapa aloittaa liikenteen metsästys, lue potentiaalisten asiakkaiden hankinta, on menestyvien internet tarkempi tarkasteleminen. On nimittäin hyvin tärkeää ymmärtää, millaisia syitä ja tekijöitä erilaisten menestystarinoiden parista löytyy. Kun näitä tekijöitä alkaa systemaattisesti etsimään, katsomaan ja sitä kautta löytämään, on myös sinunkin mahdollista nähdä suurempi kokonaiskuva ihmisten sitouttamiseksi oman toimintasi pariin. Ymmärryksen kautta voit mallintaa löytämiäsi seikkoja oman kohdeyleisön rakentamiseen. Kun itse aloitin rakentamaan verkosta vapauteen teemaa, ja liiketoimintamallia olin kerännyt sekä tiedostamattani että osin myös tietoisesti pohjaa ja alustaa, taipaleelleni lukemattomien kirjojen, artikkeleiden, verkkokurssien sekä muiden nettilähteiden parista noin kymmenen vuoden ajalta. Tuon kymmenen vuoden aikana kerätty tietopankki ei kuitenkaan pelkästään riittänyt kipinän leimahtamiseksi liekkeihin. Siihen tarvittiin myös kuvainnollisesti bensaa. Oma aha tapahtui erään amerikkalaisen internetmarkkinoijan mahtavan kirjan sivuilta. Kirja sisältää timanttista tietoa oman liiketoiminnan luomiseksi sivu toisensa jälkeen. Yksi suurimmista erottavista seikoista useimpien vastaavien aiemmin lukemieni opuksien osalta oli se, että käytännössä kirjan jokainen sivu opetti jotain merkittävää menestyvän bisneksen osalta. Nämä tiedot ja periaatteet eivät koske pelkästään nettiliiketoimintaa, vaan yhtä lailla perinteisempää kivijalkabisnestä. Kirjan tärkein sanoma oli se, että sinun ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Eli käytännössä. Jos tarkastelet menestyviä bisneksiä sekä netissä että kivijalkamaailmassa, voit mallintaa löytämiesi asioita, kerätä ne yhteen, luoda oma persoonallinen kehys, ja tehdä kaupallisesti menestyvää liiketoimintaa muiden näyttämien esimerkkien perusteella. Tämä ei siis tarkoita suoraan kopiointia. Kopioiminen ei opeta sinua juuri ollenkaan, etkä täten sisäistä tarkastelemiesi asioiden perimmäisiä syitä ja tekijöitä. Miten tämä kaikki johtaa sitten liikenteen hankkimiseen oman liiketoiminnan pariin? Siten, että voit mallintaa toimivaksi todettuja malleja myös kävijöiden saamiseksi menestyvien bisnesten osalta. Tällöin koko prosessin ei tarvitse olla niin haastava ja hankala. Tiedät suoraan, mikä toimii ja mikä puolestaan ei. Toki on hyvä pitää mielessä se, että mallinnettavat yritykset ja liiketoiminnat olisivat mahdollisimman lähellä omaa alaa ja tavoitettasi. Isot yritykset käyttävät ja hyödyntävät massiivisia markkinointipudjettaja asiakkaiden sitouttamiseksi johon meillä pienemmillä yrittäjillä eivät resurssit yksinkertaisesti riitä. Nimittäin markkinointimaailmassa pyörivän sanonnan mukaan se taho, joka käyttää eniten rahaa asiakkaan hankkimiseen, voittaa kilpajuoksun. Meidän on täten tehtävä liikenteen hankkiminen myös viisammin haulikkostrategian sijaan. Tämä strategia tarkoittaa siis sitä, että ammutaan haulikolla seinään ja katsotaan mikä osui, Eli käytännössä kokeillaan tuhat ja yksi tapaa hankkia asiakkaita, jonka jälkeen analysoidaan toimivat keinot. Digimarkkinoijan käsikirja on tarkoitettu kotimaisille yrittäjille ja PK-yrityksille, pienet ja keskisuuret yritykset, jotka haluavat hankkia jo olemassa olevalle verkkoliiketoiminnalleen enemmän relevantteja ja kaupallisesti potentiaalia omaavia prospekteja ja asiakkaita. Kahlamalla nämä tulevat sivut läpi saat paljon arvokasta tietoa siitä, mitkä lähteet, palvelut ja alustat toimivat tällä hetkellä tehokkaimmin sekä ilmaisten että maksullisten asiakkaiden hankintakeinojen osalta internetissä. On vain kaksi väylää hankkia kaupallisesti merkittäviä asiakkaita liiketoimintasi pariin. Valitse molemmat ja kiidä kasvun tielle. Ai niin! Mikäköhän tämä oman aha elämyksen tuottama kirja oikein olikaan? Russell Brunsonin kirjoittama Expert Secrets huomaa, että kirja vaatii englannin kielen taitoa tämän arvokkaan tiedon omaksumiseksi. Keskeytän kirjan kuuntelemisen aivan hetkisen ajaksi, sillä olet oikeutettu ilmaiseen lahjaan valtavana kiitoksena tämän digimarkkinoijan käsikirjan hankkimisen vuoksi. Vieraile siis vain osoitteessa mikkoraispuro.com kautta lahja poimiaksesi oman lahjasi talteen, eli mikkoraispurocom kautta lahja. Nyt takaisin kirjan kuuntelemisen pariin. Digimarkkinoijan käsikirja on jaettu kahteen eri osaan kokonaiskuvan hahmottamisen helpottamiseksi. Nämä kaksi osaa sisältävät yhteensä viisi eri moduulia, joista kolme ensimmäistä sisältyvät ensimmäiseen ja kaksi jälkimmäistä toiseen osaan. Pähkinänkuoressa siis liikenteen eli kävijöiden hankkimiseen internetissä on käytännössä kaksi eri vaihtoehtoa. Yksi ilmaiset keinot, kaksi maksulliset eli investointikeinot. Molemmat väylät sisältävät lukemattomia eri mahdollisuuksia tavoittaa kohdeyleisösi. Nämä erilaiset mahdollisuudet sisältävät muiden muassa hakukoneiden hyödyntämisen, sosiaalisen median palveluiden käyttämistä, kotisivuston optimoimista, videoiden kuvaamista, äänen tallentamista tai sähköpostilla sitouttamista. Ensimmäinen vaihtoehto vie enemmän arvokasta aikaa kuin rahaa. Jälkimmäinen tapa päinvastoin vaatii kukkaroltasi täytettä pelkän matin sijasta mutta samalla toki nopeuttaa ajallista tarvetta. Perusperiaate on kuitenkin aina sama riippumatta siitä, mitä alustaa, palvelua tai sivustoa hyödynnät. Tavoitteena on tuottaa korkealaatuista sisältöä, joka ratkaisee jonkun tietyn kohdeyleisösi ongelman tai vastaavasti vahvistaa heidän intohimoaan teeman ympäriltä. Kun pidät tämän perusperiaatteen mukana tavoitellessasi omaa kohdeyleisöä, onnistut paljon suuremmalla todennäköisyydellä. Tällöin ihmiset haluavat kuluttaa tuottamaasi sisältöä, oli se sitten tekstiä, videota, ääntä tai kaikkien näiden yhdistelmää. Nykyajan internet-ympäristössä toimiessa on myös tärkeää nostaa esiin yksi merkittävä seikka edellä mainittujen teemojen lisäksi, nimittäin etiikka. Lähtiessäsi tekemään mitä tahansa toimenpidettä nettibisneksesi osalta, oli se sitten uuden liiketoiminnan käyntiin polkaiseminen tai liikenteen hankkiminen, toiminnan täytyy olla kaupallisen aspektin ohella myös eettisesti kestävällä pohjalla. Jos et itse aidosti usko omaan asiasi ja sanomaasi, jota haluat jakaa yleisösi kanssa, se huokuu kaikesta tuottamastasi sisällöstä läpi. Tätä voi olla alkuun vaikea uskoa kirjoittaessasi intoa puhkuen tuoretta blogimateriaalia kuvatessasi muutama minuutin mittaista informatiivista vinkkivideota tai äänittäessäsi puolen tunnin mittaista podcast-keskustelua asiantuntevan vieraan kerran. Mutta mitä pidempään jatkat valitsemallasi tiellä, eteesi tulee hetki, jolloin huomaat sen joko itsenäisesti tai yleisösi antaman palautteen perusteella, että tuottamasi sisällön taso on laskenut merkittävästi tai mahdollisesti loppunut kokonaan. Tämä voi johtua myös monesta muusta sisäisestä tai ulkoisesta seikasta, johon voivat vaikuttaa monet henkilökohtaiset tapahtumat. Näitä on vaikea yleistää, sillä ne ovat hyvin yksilöllisiä eri ihmisten kohdalla. Yhä useammin kyse on lopulta henkilökohtaisten syiden ohella myös siitä, ettei sisällöntuottaja aidosti usko omaa sanomaansa. Erilaisten sisältöjen tuottaminen on nimittäin helpottunut viimeisten vuosien aikana todella isosti, nettiympäristön muuttuessa koko ajan sosiaalisempaan suuntaan. Tämä on mahdollistanut ja samalla helpottanut ihmisten omien mielipiteiden sekä ajatusten jakamista asiasta kuin asiasta. Tällä suuntauksella on valtavasti loistavia, demokratiaa puoltavia tekijöitä keskustelujen leviämisen myötä jokaiselle aihealueelle. Mutta samat tekijät antavat vastaavasti mahdollisuuden myös erilaisille negatiivisille seikoille, Tällaisia asioita ovat esimerkiksi mielipiteisiin perustuvien, niin kutsuttujen valeuutisten julkaiseminen tai ryhmässä helposti kasvavat epäeettiset ajatukset. Pointtina on lopulta kuitenkin se, että kun muistat ottaa liiketoiminnan eettisen puolen huomioon, uskot aidosti omaan sanomaan, etkä ajattele alkuun nettibisnekselläsi rahastamista, saavutat kestävän kehityksen tien. Tämä tie johtaa lopulta menestykseen jokaisella nettibisneksen ja elämän sektorilla sekä osa-alueella, myös liikenteen hankkimisen osalta. Pyöräytetäänpäs näiden saatesanojen turvin käytännön seikat rullaamaan ilmaisten liikenteen hankkimiskeinojen osalta osan 1 myötä. Osa 1. Ilmaiset keinot. Digimarkkinojen käsikirjan ensimmäinen osa paneutuu siis kattavasti ilmaisten kävijöiden hankkimiskeinoihin. Ilmaiset markkinointimenetelmät vaativat rahan sijasta enemmän omaa aikaa. Moni joutuukin yleisesti ottaen käyttämään liiketoiminnan käynnistämisen alkuvaiheessa enemmän aikaa, sillä business ei ole vielä päässyt tuottamaan positiivista kassavirtaa. Sama pätee monelta osin myös liikenteen hallimisen osalta. Vaikka sinulla olisikin budjettia käytettäväksi kohdeyleisön hankkimiseen, Suosittelen silti lämpimästi tutustumaan ilmaisin tapoihin hankkia asiakkaita toimintasi pariin. Ymmärrys näistä keinoista on mittaamattoman arvokasta liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Lisäksi, vaikka valitsisit maksulliset keinot pääasialliseksi lähestymiskulmaksi toiminnan kasvattamisen nopeuttamiseksi, nämä pian tarkemmin tutuksi tulevat ilmaiset keinot ovat hyvin usein se tärkein alka kestävän nettipisteksen takaa. Esimerkki. Itsellenikin on nimittäin tapahtunut kertaalleen oman liiketoiminnan parissa niin, että noin yhden sekunnin aikana siihen aikaan koko maksullisen asiakkaiden hankkimiseen käyttämäni mainostili jäädytettiin, eli suljettiin pois käytöstä. Vaikka yritin kuinka saada selville syytä ja pyrin tavoittelemaan oikeaa tahoa asian selvittämiseksi, tämän monikansallisen sosiaalisen median jättiläisen asiakaspalvelu, oli lähes täysin automaattisten robottivastausten ja etukäteen kirjoitettujen opastamisartikkeleiden varassa. Lieneen sanomattakin selvää, että ongelma jäi täten ratkaisematta ja suuri osa silloisesta investointikeinoihin haalimastani asiakasvirrasta katkesi kuin virtakytkimestä kääntäen. Suosittelen ottamaan oppia tästä ripeästä, mutta mielenpainuvasta kokemuksesta. Kun pidät kävijöiden hallinnan ainakin osittain itselläsi myös ilmaisten liikenteen hankkimiskeinojen avulla, niin vältät näin kaikkien munien laittamista samaan koriin. Samalla liiketoimintasi jatkaa näin kannattavaa toimimistaan, vaikka jokin markkinointikanava yhtäkkiä tyrehtyisikin. Tässä osiossa läpikäytämiin ilmaisin liikenteen hankkimismenetelmiin sisältyvät 1. Hakukoneoptimointi, 2. Linkittäminen, 3. Sosiaalinen media. Käymme jokaisen edellä mainitun kolmen teeman kattavasti läpi yksi kerrallaan. Osa-alueet on jaettu omiin moduuleihinsa eri seikkojen ja tapojen omaksumisen helpottamiseksi. Aloitetaan käytännön oppien läpikäynti moduulista yksi hakukoneoptimointi. Kiitos kun kuuntelit Verkosta Vapauteen podcastia.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 Valitse oma ja muuta maailmasi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltua, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyssa, Verkosta Vapauten podcast-sivustolla. Ja missä tahansa netti, nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa tykkää ja laita jakoon. Jotta saadaan tämä Verkosta vapauteen podcastin aika ja paikka riippumattomat asiantuntija yrittäjä haastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos!